Moricsi Bond, mai napok. Szeged, 1930. szeptember 29-e. Vétek, hogy az ember gyakrabban nem ül vonatra, hogy ilyen szép őszi napon, egy ilyen kedves estén leülhessen, például itt a Szegedi Kas előtt a teraszon. Pűbályos hely. A tiszapart fáinak sűrű, kedves lobja. Az égbársonykék, a hold dagadó sarlója, új arany ékszer, mint egy a násfa. Úri társaság ül körül, körül a habfehér abrosszal leterített kerek asztalok mellett, és magyarul beszélnek. Ha odaülnék közéjük, megérteném, mit mondanak. A gondolataikat, a bajaikat, örömeiket, a filozófiájukat, a temperamentumukat. Így ültem például a kokáját Lucernben, és így néztem az embereket. Na, és Firenzében, és Utrechtben, és Grácsban, és sok-sok helyen. S nem értettem őket. Emberek voltak úgy öltözve, mint én. Habos kávét ettek, vagy fagylaltot, vagy sört ittak. Na de nem kaptak ilyen remek s alakú kifliket, s ilyen pompás pasztránákat? Ugyanígy halkan beszélgettek, pihenve az esti csöndben, a szép tájkében. De nem beszélgettek magyarul, és nem is tudtak jóformán semmit erről az országról. Magyarázni kellett nekik, amit itt mindenki tud, hogy mi is vagyunk. És aki nem beszél magyarul, az mindjárt ellensége is a magyarnak, Mit tudjanak rólunk? Mit kell tudniok? Mi az, amit a magyar ész a magyar szív? A magyar erő hozott létre az emberiség számára. Mi az a csoda, ami csak itt van, és sehol másutt? S amiről mégis tudni kell mindenkinek, a világ minden sarkában. Ősz úr sétál kedvesen, kényelmesen végig az asztalok között. Most érkezett, hangosan köszön a társaságának. Jó estét kívánok! S a pincérnek parancsol. Na, adjon egy szép szőlőt! A fehér kabátos pincér hozza a gyönyörű szőlőt, Mint az üvegszemek daggadnak, virítanak a szőlőszemek. Az urak valami botrájról beszélnek, akta emelés, a következmények. Ma az újságba is benne volt. megborzongok. Rettenetes. Már megint valami közéleti csúnyaság. bár valami idegen nyelven beszélnének. Ma különben azért jöttem Szegedre, mert véletlenül. Az utolsó percben értesültem, hogy ma este itt előadják a Légy Jó, Mint Halálig című darabomat. Az a külön érdekessége van, hogy tudommal ez az első vidéki előadása, s fiú játssza a főszerepet. Budapesten lány játszotta, a csodálatos Vasari Piri. Nyolcvanszor játszotta els mindig mindig teltház előtt. Vagy 50 volt a tábla, hogy minden jegy elkelt. Ilyen eset csak egyszer történhetik egy író életében. Hát, hogy a közönség ilyen őszintén érdeklődik egy írónak egy élménye iránt. Milyen furcsa! Ma fogom először végignézni e darabot. Pesten... Soha sem bírtam egy negyed óránál tovább benn maradni az előadásom, mert rögtön elfogódott a szívem. Hát és könyv facsarodott, s menekülnöm kellett a múlt víziói elől. Oly tökéletes volt az előadás, hogy visszaéreztem magamat a múltba, s nem bírtam a fájdalmat. Mert sok fájdalom vérsara tapad minden szóhoz. Mindenki mondott ige, sebet szaggatott fel. Na, adjuk, örüljünk hogy elbúlt. Dehogy engedném, hogy visszatámaszsa a varázslat a régi napok gyötrelbeit. Nézem az előadást. Először is belém ijeszt valami kietlen dolog. A színház csak félig van tele. Nézem a színházat. Mi ez? Egy pompás, nagyszerű épület. Csupa arany és ragyogás. Valami nagy kultúrának pompája. És üres. Tele vannak az első sorok. Belég sok. Talán fele a földszintnek, de utána vagy tizenöt sorban egy lélek sem ül. A földszinti páholy sor tele van, de néhány páholyban színészek ülnek, és ezt én jól megértem. Na mi ez? Nagy a színház Szegednek? Vagy nekem? Jó az előadás, jó színészek, mind jó színész. A szerepeket jól mondják, pontosan, gondosan. Mennyi jó színész van ebben az országban? Nyilas Misit egy fiú játsza, Károly Vili. Kedves gyerek, homoly, érzelmes, s mindenek felett igen kedves. Az igazgató megjegyzi mellettem, hogy ez kedvesebb Misi, mint vasári. Vasári azonban férfiasabb. Károly úr 32 éves, táncos, komikus, és nős. A színpadon 13 éves, és őszintén naív és gyermek. A magyar színészet ebben a generációban nagy és mély átalakuláson ment át. Semmi túlzás, semmi színfalhasogatás, inkább olyan nemes letompítása az eszközök használatának, amit az utolsó évtized reális és nemes játék hozott. De a színház üres. Miért üres? Nem hoz már ez a kitűnő színészet szenzációt a közönségnek. Valami új játékra van szükség, s valami új színpadi közlésre. Egy új stilizálásra van szükség. Tizenöt ilyen lelkes és kitűnő színész nem tudja megmozdítani a közönséget. És mihez lehetnek szokva a habitüjék, hogy szünetben ettől a publikumtól is el vannak ragadtatva? Azt mondják, hogy prózai darabnál ennyi előkelő nézőt régen nem láttak együtt. A darabot nyugodtan nézem végig. Eszembe se jutnak a régi szenvedések. Látványosságnak tekintem. <tos> Idegen tőlem. Kérdem, hány próbára dolgozták be? Az igazgató azt mondja, sok próba volt. Hát mennyi az a sok? A hát legalább nyolc. Nyolc próba. Hát ez aztán igazán kevés arra, hogy vérévé váljon a színésznek a szöveg. Hát de hol vegyenek nyolc próbánál többet, mikor folyton új darabot kell játszaniuk? Nyíregyházán pár évvel ezelőtt láttam egy első előadást, amelyet két próbára hoztak ki. Egy színész panaszkodott, hogy még nem is tudja, hogy mi lesz a harmadik felvonásban a szerepe. A direktor azt mondta rá, hogy majd meglátja este a premiéren. Van társulat, amelyik harminc darabot játszik egy hónapban. Na hát így nem lehet színészetet csinálni. Így nem lehet nagy esemény egy előadás. Így nem lehet izzó színházi estet produkálni. Ahhoz, hogy a színházi est izzó legyen, először is teltház kell, mert a közönség együtt játszik a színészekkel. Kiszámítják, hogy Szeged lakossága 140 ezer lélek. Ebből van olyan három ezer, aki jár színházba. A többi egyáltalán soha nem megy színházba. A rossz gazdasági helyzet miatt ma legfeljebb ezer nézőre lehet számítani, akikből a színházi közönség kikerül. Ezer no, ember nem bír eltartani egy nagy társulatot. Ezer embernek nem kell mindennapos előadás. Nyolc hónapon át, minden nap. Más dolga is van ma az embereknek. A városi páholyban, amely olyan, mint a Burteáter királyi páholya, ott ül a városi intendáns. Szép magyar feje megnyugtató lakhat. Csak a második felvonást már nem nézheti meg, mert el kellett mennie a borbélyok és fodrászok bankettjére. Hogy ezt megemlítem, ez csak arra érdemes igazoló például felhozni, hogy Szegeden egy premier, nem esemény. Hát el lehet azt képzelni, hogy a Bajráti polgármester a Wagner előadások első napján magát az alpolgármesterrel képviseltesse? No, aki viszont csak egy felvonást nézhet végig, mert a barbélyok éppen azon az estén rendezik a bankettjüket. Na, vagy a Szafoklész premierjén annak idején. Szegeden egy évben van legalább 25, vagy talán még sokkal több premier. Lehetetlenség, hogy olyan nagy dologgá váljanak ezek a színházi esték, hogy a város vezetősége is mindig ott aszisztáljon. Ha egy volna, vagy kettő egy évben, vagy ha a sok között egy olyan, mint a Reinhardt-héle na akkor igen. Akkor az az egész városnak nagy ügye, eseménye, szinte érdeke volt. A színház azonban év ezredek és az utóbbi század folyamán lemondott a nagy pillanatnyi jelentőségről. Mindennapi szórakozássá vált, és ebben a mindennapi használatban megkopott. Pedig rendeltetése és lehetőségei nagyok és szentségesek lehetnének. És ezért is nem tud versenyezni a mozival, amelyet a színészek csak egyszer játszanak el, és aztán a gép veszi át a sokszorosítást és a közlést. Talán itt van a színház válságának valamely gyökere. A színészetnek. Nem tudom, nem kell -e valaha megint visszatérnie az ősi módszerre, a nagy események nagy előkészületű, nagy fontosságú jelentőségére. Este a vacsoránál vagy tizenöten húszan voltunk együtt. Egyetlen egy ember sem volt a társaságban, aki szegedi lett volna. Egyáltalán egy készfogás erejéig sem találkoztam ezen az estén szegedi emberrel. Na hát, kivéve, hogy az intendás úr egy pillanatra meglátogatott az igazgatói páholyban. A színészek, az újságírók, akik hivatásukat itt gyakorolják, valamennyien idegen városokból vagy vidékekről származtak be Szegedre. És ez igen sokat jelent. Azt jelenti, hogy vannak hivatások, amelynek a munkásait egyetlen város, ha még oly nagy is, nem termelheti ki. A művészek az egész országnak a gyermekei. Ez teszi a nemzeti kultúrát nemzeti vé. A különben helyi produkció, amolyan műkedvelő előadás lenne belőle. Ajnal. Korán ébredő, korán kelő ember vagyok. idegenben még hamarabb felébred az ember. Kisétálok a Tisza partra. Páratlanul gyönyörű kép. Elmegyek a Tisza mellett a híd felé. A kultúrpalóta előtt a hídfőnél már óriási szekértábor, mint az ősítőkben, a Tanyai nép behozta a gyümölcsét, termését. Eladók és vásárosok országgyűlése. Nagyon szépek a Szeged vidéki kiszekerek. Sétálok tovább, és egyszerre csak váratlanul egy furcsa, meglepő és különös kép. A Szent Már téren találom magamat hát ennél váratlanabbat egy magyar vidéki városban nem lehet elképzelni. Ott áll egy hatalmas, téglából fehér kőből épített templom, és előtte nagy, fekete tér. Komor, fekete palota zárja be a másik három oldalról a teret, feketére égetett téglából. A piaca is fekete tégla. Olyan az egész, mintha 600 évvel ezelőtt építette volna egy gazdag s hatalmas fekete város, amelynek a hajói bejárják a messze keletet. A templom stílusa is valami olyan. A román elemek, zord oszlopok, és minden oszlop tüntetően más. Az ősi időkben azonban ezek az oszlopok azért voltak mindig újak és mások, mert mindeniket egy másik kismester faragta, na is nemes verseny volt, hogy ki tud szebbet és különbet alkotni. Most nyilván egy építész tervezte az összest, csak akkor stiláris utánzása kedvéért rajzolt ennyi újat és másat. Nem tudok hozzá szólni az építészet és művészeti részéhez ennek a csodálatos építkezésnek, Remélem, a szakkritikusok meg lesznek vele elégedve. Szeretném, ha meglennének, mert ez az egész oly nagyszabású vállalkozás, hogy ennek csak tökéletesnek szabad lenni. Nem ismerem az építésznek még a nevét sem. A templom főbejáratán balról egy nyomott ajtó felett egy kopasz fej Nyilván az építészé. No, ez nem sok jót ígér. Nemes szándékok mindenfelé. A különös lovagvár folyosóin a legkülön magyar fejek. Írók, tudósok, művészek. Lisztferenc Ferenc fehérkőben, Arany János parasztfeje bronzban, Vitéz János cserében. Pászbány Péter, Mere, főpapi alakja, márványban áll. Kispapok, apácák állanak batyúval és stílusos ajtó előtt. Felettük Szent Ágoston, Majolikában tanít, együgyűségében is megilletődött csoportot. Negyedik Béla ó aranyban emeli városi rangra Szegedet. Patona István kitűnően mintázott tüzes magyar feje, aztán Trévai Miklós, Munkácsi Fákia szerű lobogása, Zágoni Mikes Kelemen, Prassai Sámuel, Színyei Merse, Zicsi Mihály, Izsó Miklós, Ferenci István, Herman Attó és Lóci Lajos. Semmelweis Ignác, Bójai Farkas, Besegyei György és Báró, Korányi Frigyes. Az egyetemi polgárok eltűnődhetnek, hogy mennyi nagyszerű embere van a magyar kultúrának. Minden európai nagyságnak tudunk egy ellen nagyságot állítani. Miért nem vagyunk hát egyetemlegesen vezető tagja ennek a kultúrának? Apácai Csere Jánost egy tégla falból kibontott halálfeljel ábrázolták. Ez talán a mi ezer éves szimbólumunk. És így tovább a szédülésig. Camosközi, Mikó Imre, Horváth Mihály, Szalai László, Sedeltoldi Ferenc, Ötvös, Trefort és Kazinci, aztán nyilván a körösi csoma, hindú báva emléke, és végül a petőfi álomszerűen elnyúlt, nagy fejű, hosszú alakja. És a jókai feje, ahogy kikukucskál a kőkeretből, és mosolyog. Vajon mennyibe került ez az építkezés? Hát ilyet aztán alig ha tud mutatni a mai Európa. Legfeljebb Amerika, ahol még mindig utánpótlás folyik szóra építenek egy annak idején elbolasztott műhemléket a dollárok hatalbával. Hát ha minden esetre rendkívüli ötlet s rendkívüli energia hozta létre ezt a csodavárat a magyar tudománynak. Mátyás király 40 ezer diáknak épített egyetemet Budán. Hát még krónikás állításnak is fantasztikus. Hol volt itt akkor még 40 000 diák? A mai sok. És a rendkívüli méretű templom gazdag aranyvirágokkal teleírt boltjaival. Mennyi áhítat és mennyi szenvedés nyerhet itt boldog meggyugolást? Azután elutazom a reggeli vodattal. Egy úri ember ül szemben velem, összeismerkedésünk után Szegedről beszél rémítő dolgokat. Hogy a városnak 70 ezer holdja van, s túlnyomó részt kis kiadva. És hogy ma ezer család él kétségbe esve, s nyomorban a szegedi tanyavilágban. Hallgatom, s nem akarok hinni s nem akarom megjegyezni a szavakat. Ha legközelebb Szegedre jövök, fölkeresem Somogyi Szilveszter urat, a város remek podestáját, s majd őt kérdezem meg. Ahányszor vele találkoztam, az ő sugárzó arcán mindig az van, hogy a magyar földmíves boldogan éljen, szeresse munkálni a drága magyar alföldi földeket. És fölkeresem majd a tanyavilágot is. Harminc éves adósságom, hogy még ma sem ismerem a szegedi alsó tanyák népét.